פרק י"ז: רוחי חובה לה, ימיים נזעכו, כברים לי, אם לא הטולים עמדי, ובהמרותם תלן עיני, שימנה ערבי עמך, מיהו לידי יתקע, כי לבם צפנת מסכל, על כן לא תרומם, לחלק יבגיד רעים, ועיני בניו תכלנה, והציגני למשול עמים, ותופת לפנים אהיה. ותכה מכעס עיני, ויצורי כצל כולם. ישומו ישרים על זאת, ונקי על חנף יתעורר. ויוחס צדיק דרכו, וטוהר ידיים יוסיף אומץ. ואולם כולם תשובו ובואו נא, ולא אמצא בכם חכם. ימי עברו, זימותי ניתקו, מורשה לבבי. לילה ליום ישימו, אור קרוב מפני חושך. אם אכבה שאול בחושך ריפדתי יצועי. ‫לשחת קראתי אבי אתא, ‫אימי ואחותי לרימה. ‫ואיה איפה תקוותי? ‫ותקוותי מי ישורנה? ‫בדשאול תרדנה, ‫אם יחד על עפר נחת.